Denne uge i netto. Blandt andet Harvest best frostede grøntsager 10 kroner. H.C. Andersen skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Vi, vi er, hvad hedder det, endnu engang samlet på, øh, på vores lille loftrum. Vores loftrum det er jo Simons Gamerværelse, og vi har fået besøg i Freundschaft og Friends af en, som vi begge to har været pændevenner med i noget tid, Lasse. Ja, jeg kan huske den første samtale, jeg havde med personen, det var omkring uh, snacks, uh, og der fandt jeg ud af, at uh, den her person spiser uh, durumruller med tun og lagerrejer. Og jeg var sådan til at starte med, at det her er en joke. Altså, der er jo ikke nogen, der gør det her. Så er det jo, fordi smagsløgene simpelthen er rådnet. Men det er bare rigtigt. Det er en ting. Øhm, og nu er hun her i dag, så jeg glæder mig til at høre faktisk, om det er en ægte altså, om er en ægte ting, eller om det er bare en joke. Det er jo dig, Sofie, yeah. som, vi, som vi snakker om, og som Lasse taler om, og jeg allerede til. Sofie Holm hedder du. Ja. Yeah. Og uh, International Angel på Instagram. Yeah, og uh, inden at vi lige går i gang med at præsentere dig yderligere, eller høre, hvad du har gang i for tiden, så vil jeg godt bare lige høre, hvad er det der for en durumrull, du snakker om, og hvor helvede kan man købe det? Jamen, det altså, det jeg, er, jo, <laughs> det er, det, jeg, jeg er jeg er fra Herning. Og der kan man, altså, man kan også få det på Amager, har jeg fundet ud af, men en durum med øh, tun, altså tun for dose, enten det varm, eller øh, durommelærejere og jeg kan faktisk virkelig godt lide begge dele jeg synes det er lækker jeg elsker også rækkekort så jeg synes det er sådan lidt en rækkekort ned igen <laughs> <i en duer. laughs> men, men, men nu alle mine billeder du... synes også det er klamt. ja fordi nu bor du jo på Nørrebro ja hvor... jeg tror ikke jeg skal gøre det der præcis for... og jeg er også jeg nåede lige at bo på Nørrebro i hvad var det seks måneder og det var lidt for mig sådan Durum heaven. altså det var ja. virkelig lækkert. har du nogensinde prøvet at spørge efter en durommelærejere jeg tror jeg ikke to... jeg for container. jeg tror også. altså hvis jeg gør det straight ja. away Enholt? Ja, det gør jeg ikke. Nej. Nej. Se, Sophie, Nå, nogen bare. ringer efter politiet på en op. Jo, oh, aldrig, men alligevel, der sætter de græns. Præcis, det slut. Ja, det Ring. gør jeg ikke. Ring efter osten. Hvad hedder det? Udover at spise durumbrulle med lagerrejer. hvad Undskyld, hvad er en lagerreje? Altså, jeg tror, det hedder lægerejer. Jeg ved ikke, hvorfor du sagde læger. <laughs> altså, rejer i lager. Ja, okay. de små bitte rejer. De, de, de er forbudte rejer, hvis man har set ja. øh, den her dokumentar. Ja, okay. Ja. Ikke for at kaste Nej, jeg, jeg spiser mig også. Okay. Så det det ikke tror jeg faktisk også. Altså durum eller regerne? Nej bare regn. No, okay. Altså ikke regn i duvum, men bare kun. Jeg kan godt lide en med med så en Jamen, lager, Det er, også der. Så er en det Det, det er sige, en, en <laughs> Det har det aldrig det, det, en, rej, har for... en Det er aldrig født til der stod der budget, lagerrej. Lag. <laughs> okay. så siger vi det. Det er fint nok, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg jo ikke argumentere for eller mod. Men Sofie, hvad laver du ellers for tiden? Jeg laver Unifans, hvor jeg laver sådan lidt softporn, vil jeg kalde det. Øhm, så arbejder på friheden på Nørrebro. Lykker der, servererøl, andelig tjener. Ja. Yeah. Er det en god kombination <laughs> af arbejde? Det synes jeg er, fordi at jeg, virkelig, det, jeg er et meget socialt menneske, så det her med, hvis jeg kun var derhjemme og lavede Unifans, det har jeg gjort før. Sådan, jeg bliver meget hurtigt, jeg træt i det, og jeg har brug for at komme ud og være social og være sammen med mennesker, så det er mega rart for mig, og jeg arbejder sammen med alle mine venner. Så det er virkelig glæd. Ja, det er jo endnu bedre. Ja, ja det er perfekt Okay. Lasse, sidder du virkelig og gumler de der bamser imens vi optager? Eller var det bare ja, mit da... ører, der... Nej, men jeg kunne også godt lige spise en lille Nej, men det er fordi, jeg, jeg har bare jo lige... købt bamser i dagens nej. anledning. Fordi det var din <laughs> Jamen, yndlingslæg, sagde nu. Jeg elsker vingummbarmser. Og det er også en af mine, så jeg, jeg kommer til at have svært ved. Også fordi i dag, da jeg placeret mig selv så tæt på, uh, på skolen, at jeg faktisk godt kan nå den. De andre par gange, hvor der har været Maltesers og Stjernemix og sådan noget, der har været så langt væk, at jeg ikke kan nå den. Mm. Jeg overvejede også at sige Østepops, men så var jeg sådan, det, det kan jeg ikke overskudse. Østepops. Mm. <laughs> det jeg også. Det, det, det har hedder. jeg lært at spise. Det er som om sådan, hele mit liv, synes jeg, det var det ullækreste. Og så lige pludselig en eller anden dag, så cravede jeg Østerejer. Altså, Ej, jeg synes og, det er så lækkert. Og siden der, så har jeg bare sådan, når jeg køber chips, nu, så skal det være Østerejer. Ja. Det er en underlig måde, ja, det er at det har mærkeligt. besat mit, mit sind på. Ja. At... og nu går den ikke væk igen. Nej, aldrig. Jamen altså, jeg elsker også osterøjer. Altså, mm -hmm. så må man bare tise, at man får lidt lugtende fingre. Ja, det altså, er ulike så ulike. Sådan, det bare, jo Har I ikke set, at der er nogen, der spiser dem med øhm, chopsticks, har den jeg sagt? Hvad jo, altså Lusepil jeg har jo ekstremt lange negle ja. altid, så jeg og kan bare er, lige... Det er en god osterhapsnegen, ja. eller en ostepapnegen. Ja. <laughs> <laughs> vi, øh, vi har jo inviteret ind i dag, fordi vi skal igennem nogle elementer. Og øh, den første, det handler ligesom om, hvad, øh, hvad venskaber betyder for dig, mm -hmm. og hvad der er vigtigt i et venskab. Så når du ligesom øh, skal starte et, et, et nyt venskab op, sådan, hvad, går du, hvad går du op i med den her person? Mm, jeg har tænkt meget over det, men jeg tror, at jeg kommer frem til, at det er virkelig vigtigt for mig, at man kan være sårbar og føle som et venskab. Det er total totalt no-go for mig, hvis man ikke kan være det. Hvis man ikke kan være ægte med hinanden. Fordi så føler jeg ikke, at man får en helt reel relation. Jeg kan også se på de relationer. Jeg har de dybeste relationer af dem, jeg kan sidde og være følser med. Fortæl dem præcis, hvordan jeg har det. Jeg hørte også, det, Julian snakkede om i hendes afsnit. Det har med at kunne sige undskyld, og med at være ægte, det er 100% noget, jeg også går, går virkelig meget op i. Eller så tror jeg altid bare, at det vil være lidt et venskab for mig. Det er da heller ikke noget galt i, men, men ja, det er vigtigt for mig. Har du haft nogle venskaber, hvor du har følt, at du har været nødt til at være en anden udgave af dig selv, for at være venner med personen? Ja, mange tror jeg. Især da jeg var yngre. Altså der tror jeg lidt, man er meget sådan pick me girl også, ikke? Altså det her med sådan... Jeg det ved ikke, det tror jeg. Man laver også lidt om for at være venner med de seje på en eller anden måde, hvor nu der handler det meget mere for mig om bare sådan, hvem viber jeg med, og hvem kan jeg sådan se mig selv i, og hvem har de samme værdier som mig. Har du, øh, har du har du også venskaber, hvor du ikke altså kan være sårbar? Hvor du måske sådan holder dig lidt tilbage? Jeg, ja, jeg har helt sikkert et par stykker, hvor det ikke er så dybt på den måde, hvor jeg ikke føler at sådan, at vi kan snakke om vores følelser på den måde. Det er stadig griner, når at være venner, og man kan stadig tage byen sammen og have det sjovt, men det er ikke sådan... De helt dybe relationer, føler jeg. Nej, fordi, altså, jeg jeg kom nemlig også til at tænke på, sådan, at, at hvordan er det så at have de her venskaber? Altså om, om du går meget op i at have forskellige slags venskaber? Om det både er sådan, dem, man har det sjovt med, de sårbare, og så. Ja. Jeg, tror, det, altså, sådan, jeg føler, at jeg meget generelt så er jeg meget en kameleon i forhold til mennesker. Jeg har faktisk virkelig mange vennegrupper, mange forskellige vennegrupper. Og jeg kan godt lide at have de her forskellige ting, fordi de forskellige vennegrupper kan give mig forskellige ting. Så har jeg mine tætteste veninder, som kan give mig den intimitet, jeg måske ikke får kærlighedsrelationer på den måde, sådan bold til partner og sådan noget. Men så har jeg også dem, hvor vi bare har det sjovt at tage ud af i byen og griner sammen, og så behøver det ikke altid at være så dybt og tungt. Altså, det er også virkelig rart, bare at kunne slappe af i det og bare hygge sig. No, noget, som jeg faktisk... Øh, jeg ved ikke, om du, har et, øh, om du har et kæledyr. Det har jeg faktisk... Ikke. Det har du ikke? Nej, jeg, jeg skulle lige sidde og tænke ikke. over det. Det har jeg ikke. Vi kan gå om at Gemdyr det igen. Nej, det har jeg ikke. Ah, ja, det, er for, det, det har jeg heller ikke fast. Men nu passede jeg en hund i weekenden. Ej, hvor hyggeligt. Og jeg kunne mærke, at sådan, jeg kunne godt... Altså, det der med at få... Uh, altså, jeg kunne godt knytte mig til den her hund. Nu har du en hund i dig. Men, men sådan, jeg, kunne godt, jeg kunne godt få altså, et venskab til en, som ikke rigtig kunne tale til mig, men bare en, der sådan kunne give mig omsorg på en eller anden måde. Ja, Bare har du egentlig nogensinde haft et venskab til noget, der ikke var et menneske? Jeg har altid vokset op med dyr, så jeg tror, at jeg har meget haft det med min forældres dyr, mine forældre hos og sådan noget. Så jeg tror meget, det er meget hyggige ting, ikke? De kan ikke sige noget tilbage. Og man elsker dem ligesom, man elsker sin familie. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er min ven. Ikke du... men... har du heller ikke haft et venskab til noget, der er men... i Nå, men det var fordi, jeg lå i min seng om. hvor den er hund, jeg har haft en weekend for mig selv, og det er lang tid siden, jeg har haft det. Men du kunne også bare sige, at det er et venskab til dyr, så. Altså, fordi hvad ellers kan man være venner med, der ikke er et menneske? Det, det, det, kunne, det... Jamen, det kunne det godt være, at der var noget, altså... Det ved jeg ikke, altså... No, no, også bare... min... no, men det var fordi, så... fordi så... så tænkte jeg den endnu længere ud. Jeg havde den her hund i weekenden, hvor jeg ligesom sådan følte, ikke at hunden forstod mig, det er jo klart, at den ikke gør det, men den gav jo bare en form for tryghed, ligesom jeg også finder yeah. i nogle venskaber. Så har jeg en roomie, dengang vi boede her på Frederiksberg, øh, der kunne han ikke komme i skole, og så, ikke så mange mennesker, fordi der var corona. Og så var der jo øh, Frederiksberg øh, zoologisk have dernede, hvor han gik øh, ned hver eneste dag, og så stod han... <laughs> <laughs> Ej, seriøst, jeg mener, det her. Og så, og så gik, gik han ned til elefanterne. Øh, og så stod... De førte ikke en samtale, men Ej, det han sagde de os, også, der, bare, men han sagde, at der var en form for tryghed. Det er rigtigt. det er og sådan det var... corona øh, crazy yeah, times yeah. føler jeg. Men jeg forstår, jeg kan godt forst ja, jeg forstår. Jeg tror mere, at det handler om, at man føler man connecter med den inden om ja, med ja, det med en fanden, den. Det kan godt det. være. Jeg kom bare til at tænke på det, så sådan, at det var Jeg kan aldrig godt at spørge en om det her, fordi jeg følte en eller anden form for Altså, Jeg, jeg var bare rolig, og det var, altså, der var tryghed, og det var sådan, Jeg havde ikke brug for at være sammen med nogle venner, fordi jeg var sammen med den der hund. Ja. Det kan altså, jeg godt forstå. Og det er jo klart, at den, den kan jo ikke gå under venner. erstatte, mine venner. Den nej, nej. Hun. Men bare lige. Altså. Det kan jeg også godt forstå, at din ven har haft det fedt med elefanterne eller sådan Men, Men, men det er for altså, og så sætte det op til et venskab, det måske. Nej, men så ikke et venskab, men ligesom kunne få glæde. Altså, Jeg lå bare i min ting, og tænkte, at jeg gad faktisk godt at tale med mere om det. Så jeg har faktisk lidt glædet mig til at, at kunne tage det med dig. Ja, det er jeg glad for. Altså, det var også et en fint indspark, synes jeg. Tak. Men hvordan, okay, hvis man så er et menneske. Hvordan gør man så dig glad i et venskab? Bare ved at være helt ægte og reelt med sig selv. Altså sådan, fordi jeg tror godt tit, at jeg kan føle, at jeg kan være lidt for meget på mange punkter. Jeg kan godt fylde ret meget, tror jeg. Så jeg tror, det er vigtigt for mig, at, jeg, at min ven kan give mig plads til det, men også omvendt, at man bare kan være sig selv i hinandens venskab. Man ikke altid behøver at sige noget, det føler jeg er mega god indikator for, hvor gode venner man er, og man bare kan slappe af hinandens venskab og selskab. Jeg har i hvert fald meget den samme følelse, det der med, at jeg også kan føle, at jeg er for meget. Og jeg kan også nogle gange overtænke ting i forhold til, at jeg kan være bange for, at folk nogle gange ikke tør at være sig selv i mit selskab. Ja. Og, og derfor tror jeg også, at det betyder ekstra meget for mig, det der med, at jeg ved, at folk er ægte. Er mm -hmm. det også lidt den måde, du har det? Helt hold? sikkert. Altså 100 Det gør vildt meget, føler jeg. Fordi det er den der sådan, særligt hvis man altid har fået at, vide, at man fylder meget, eller hvis man har fået at vide, at man er altså sådan lidt intimiderende, eller ja. er, altså er lidt kontant, eller hvad ved jeg, ikke? Så, så synes jeg også, det er noget, jeg går og slår mig selv oven i hovedet med, og sådan overtænker. Og I starten der var jeg da også nervøs for Lasse, som er, hvad hedder det, en helt anden type, end, end jeg er, på mange punkter i hvert fald. Mm. På mange punkter minder vi jo også meget om hinanden, men for det der netop, om, om, om du turer og Altså, om du nogle gange sagde jeg ja til at spise på Voxshop, fordi du ikke turde at sige, at du gerne vil spise på McDonald's, ikke? Ja. Altså, og så kan man jo gå og ja, være jeg, usikker på sig stoppe. selv, og være sådan, er jeg ond, eller er det i virkeligheden ja. øh, din sande mening, eller er du bare ligeglad? Eller jeg sådan. tror bare, at jeg godt kan være bange for, at, øh, at især ved nye vensker, at folk føler, at jeg kører dem fuldstændig over. Fordi jeg netop jeg fylder meget rum. Altså, sådan, jeg kan godt lide at snakke, jeg elsker at være midtpunktet. Sådan er det bare. Altså, mm. sådan er jeg. Så jeg tror godt, at jeg nogle gange kan have, have sådan sidder bare og tænker om folk, de tænker sådan, hold nu kæft. Også alligevel jeg sidder i en gruppe af venner, hvor jeg bare kan mærke, lige pludselig tænker over sådan, okay, nu har jeg siddet og snakket i 10 minutter straight, og ingen har spurgt. Ja, <laughs> og sådan og, jeg, spurgt ja, og alle sidder bare helt stille og sådan, nej, ej, ej, nu skal jeg virkelig holde min kæft. Altså, ja. Har det skabt nogle konflikter i dine venskaber, du er på den måde? Ikke, ikke direkte, tror jeg. Så har det måske været mere sådan indirekte. Men jeg føler, jeg føler, at mange af mine venner er jo også ligesom mig på den måde. Men øh, jeg tror ikke, det har skabt konflikter. I hvert fald ikke noget jeg ved, Heller ikke, at du var yngre. Da jeg var yngre jo, men der fik jeg også tit at vide, at jeg bare altid var for meget ikke, øhm, og jeg var altid den der blev hurtigt sur og jeg tog ting mega personligt og det gør jeg egentlig stadig. Nu er jeg bare blevet ældre og nu tror jeg, at jeg vælger mine venner sådan mere med omhu end jeg gør før tidern. Men du tager ting meget personligt. Jeg tager ting mega personligt. Jeg er sindssygt sensitiv og jeg tror sådan at jeg tror det er det folk de ikke forstår for jeg får hele tiden af den her viden, når den har viden af med en nye mennesker, at jeg godt kan virke mega intimiderende for den altid ved. Men snart man lærer mig at kende, så finder man bare ud af, at jeg er en lille sensitiv <laughs> så <græder> over alt. <laughs> altså, vi er der Hvordan er det så, hvis, hvis du så bliver såret og ramt, hvordan har du det så med at tilgive? Mm, jeg føler faktisk, at jeg er okay god til at tilgive, måske også lidt for god. Jeg har det med sådan en godt at jeg kan finde på at tilgive rigtig mange ting, fordi jeg hellere vil bibevare freden eller bibevare mit venskab. Så jeg tror også, det nogle gange bider mig lidt i røven, ved, jeg, jeg gad godt, at jeg var bedre til at stå fast, fast over for mig selv, og holde på mig selv og være sådan, det her, det skal jeg ikke finde mig i. Øjrigt. Så jeg tror, det er lidt for godt til at tilgive. Men det er fandme også svært. Det er, altså, er mega svært. Al, al, al, al, altså at holde fast. Også fordi, så er det som om, den dårlige stemning ligesom bliver vedvarende. Ja, ja. Det er lidt nemmere, at man bare kan komme hurtigt videre. Men kan sådan... du, altså, du ting, som, hvor, hvor du måske føler, at det er en, altså, en grænseoverskridende at tilgive det, fordi du virkelig hellere vil have lavet værd. Mm, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Altså store små ting, men jeg havde på et tidspunkt faktisk øh, for mange år siden, der var kæreste med en fyr, og jeg fandt ud af i løbet af mit forhold her, at min, sådan, min bedste veninde på daværende tidspunkt havde været sammen med min kæreste et par gange i løbet af vores forhold. Tak. Og jeg ender med at tilgive det stadig være Men det er det, jeg mener. Stadig være veninder med hende, og stadig være kæreste med ham, hvor til sidst kunne jeg jo bare ikke være i det længere, og så stoppede det. Men hvor jeg tænkt på sådan, hvorfor fanden tilgav jeg nogensinde det? Altså sådan, det er jo ikke et ægte venskab, man er kan være i, i. dag? Nej, vi er ikke venner længere. Okay. <laughs> det, det, det er jeg glad for at gøre på. Ja, ja også jeg. mig. Øhm, men ja, sådan nogle ting. Men ellers er det jo bare sådan små ting, hvor man er sådan, okay, måske skulle jeg lige have stand my ground og sagt, det synes jeg faktisk ikke var så fedt, du sagde, fordi det vil jeg gerne have andre gøre med mig, men jeg er ikke så god til at flytte ud i livet selv. Men det synes jeg godt nok også, at der er en meget stor forskel på, fordi i virkeligheden så er det jo også en gave at kunne tilgive og kunne lægge ting bag sig. Så længe, at man selvfølgelig på en eller anden måde får sagt til sine venner, hvis man er sådan, du gjorde mig lige ked af det der, bare lige så du ved det. Nogle gange behøver man ikke engang en undskyldning, føler jeg, så er det bare rart lige at få det sagt og ligesom få mig 100%. ked af en grænse. Ikke? Men ja. så er det jo også fint at kunne lægge det bag sig bagefter, så du ikke fordi man skal gå og huske, nej, nej, folk, sådan, kan sådan du huske, at du banan. sagde det der. Ja. Men, men til gengæld så er det jo virkelig vigtigt at kunne netop sådan, altså, sætte en grænse, hvis folk de kører ind midt over, som, som din veninde gjorde i det der. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Men men det sygest er næsten sådan et er om du tilgav det eller ej men noget andet at du også bare sådan blev i det. Ja, men også alle mine venner sådan omkring. Man kan jeg huske de var også bare sådan jeg fatter ikke hvor du kan have. det er virkelig stort af det bare bare sådan ej, stort. Ja, og jeg havde det jo mega nedan hver eneste gang jeg skulle være i lokale med begge to. Jeg kunne ikke lade være med at være pisset paranoid og tænke sådan at gør det steder det steder sammen og sådan du ved det var jo ikke Jeg tror bare det var mig der bare så gerne ville sådan bebeholde venskaber at jeg ikke turte sige fra. er jo også op af at du får ros at ja, rumme vel. noget, der er så ondskabsfuldt, ikke? er ondskabsfuldt, altså at, ja. At, at, ja. At, at, at din omgangskreds ligesom uh, er sådan, fuck, hvor flot er dig. Ja, ja, ja. Fedt, du rummer det, i stedet for at være sådan, undskyld, men skal du ikke passe på dig selv Præcis. og kigge de der to mennesker? Jeg vil sige, det er også 4-5 år siden. Ja, ja. Jo, så der er også gået nogle år men jeg kunne ikke finde på det samme nu, og stadig være i det, men, men jeg helt vildt. Var der egentlig nogen af dine venner, der sagde til dig, det der det, er skulle for meget? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, fordi vi var i vi en meget, sådan meget tæt vennegruppe, og der var allerede en af mine venner der vidste, at det var sket, fordi de havde været bedste veninder. Så hun havde ligesom lojalitet, der jeg vil ikke sige det til mig, total totalt Så jeg tror også, det var det her med, at det var foregået meget bag min ryg, og der var ikke nogen, der havde sagt det til mig, så jeg stod lidt sådan, okay, hvor mange vidste egentlig også det her? Øhm, så jeg tror jeg bare... Det er nej, det, deres. Deres, ja, det der, det lyder med, med, som en dag i helvede, eller næsten, flere dage i helvede. Det er næsten værre end selve det der med, sådan, at der er nogen, der har gjort noget. Altså, et er sådan, at ens kæreste har været utro, det er selvfølgelig også forfærdeligt. Men det der med, at hvis ens veninder og andre, om, altså at mennesker i ens omgangskrise, er gået og vidst men sådan... Og ikke har sagt det, det for at holde sådan, for at være lojal mod den her person, altså sådan... Det er, det er ikke så nice. Jeg føler også nogle gange, at det faktisk også er noget, folk de kan gøre, fordi de sådan... Er hun bedre tjent, uden at få det at vide? Eller ja. sådan, skal vi bare begrave det, og så sådan, kan hun leve videre og være glad? Eller der er det, der kan nogle kan gange ting, som at måske ville jeg bare ikke have vidst det. faktisk ja. <laughs> altså, ja. vi vi, bare været ja. Men det kan også godt følge til en vis del. Ja. Fordi sådan her, tænker jeg også nogle ting, men der er også altså, der, der, der fandme også en grænse. Hvad for nogle ting altså... vil I så sige, at er fine, at folk holder for sig selv og ikke fortæller jer ja, for fx? Jeg tror, det kommer an på, hvilke ting det er, store eller små. Altså hvis for eksempel en situation, hvis min veninde gik op og kyssede med en fyr, jeg måske har delet i byen, der tror jeg ikke, jeg har brug for at vide det. Nej. Altså der tror jeg, jeg vil live happily ever after bare ikke at vide det. Hvis det er større ting, som sådan noget her, så vil jeg selvfølgelig gerne vide det. Mm. Jeg, tror, jeg tror også, hvis noget med, hvis at jeg øh, nu har en kæreste, det er ikke, nu har jeg en kæreste, men det er ikke et eksempel for det forhold af. Hvis øh, jeg nu havde det stramt med hendes øh, ekskæreste, men han lige har slidtet ind i hendes øh, DM, og de havde en hyggelig samtale om nogle gamle dage og sådan noget, der havde vi også bare hellere bare sådan... Det holder du bare for dig selv, for der er ikke nogen grund til at skabe en stemning, uden der var en stemning. Altså, der er ikke nogen grund til at, ja. at skabe tanker, uden der var noget i det. 100 procent. Især når altså, der ikke er noget i det, fordi så kan det hurtigt blive sådan et par nøje ting, ikke? Ja, ja. Altså, ja. Så, så, Ja, altså fordi lige præcis det der er paranoia, altså, jeg føler sådan, det er sådan, min angst fungerer til det der med ja. sådan, der er sket noget ude i byen, alle taler om det, undtagen mig, det hele handler om mig, alle er bag mm, yeah. Altså, sådan, så det der, jeg er jeg bare ja, jeg sådan, det, det så jeg... er jo helvede, ja. det er sådan, i virkeligheden. Ej, det er jo, altså... Jeg kan egentlig godt vide, vide så, nu, fordi, altså, jeg føler, at det her, det er jo et kæmpe, kæmpe svigt, sådan med venskaber. H hvordan, altså, hvordan, er det, er, det, er det egentlig svært for dig så, at få nye venner? Jeg tror faktisk, jeg har utrolig nemt ved at få nye venner, men jeg har svært ved at få sådan... Ikke svært. Jeg tror bare ikke, at jeg får så mange dybe venskaber, som jeg i hvert fald har gjort efter det, for jeg har virkelig svært ved at stole på folk. Jeg er 100% blevet bedre til det nu, og jeg tror at jeg har fundet en helt anden omgangskreds, end jeg havde dengang, og mm. også andre mennesker, end dem de var... Øhm men jeg synes godt, det kan være svært, også i forhold jo. Altså sådan... Men hvad skal det egentlig så til, at du vælger at betro dig til en ven? For jeg har også selv svært ved at give mig hen, altså bare generelt til ting. Jeg tror bare nogle gange, så er sådan, så må det briste eller bære. Altså så det, må man også se, hvordan venskabet holder så Jeg tror også tit sådan, det er ikke fordi jeg sådan, hvad hedder det, sådan, afprøver min venskaber. Men nogle gange, så kan jeg også godt finde på at lige at sige nogle ting. <laughs> så lige se sådan der, ja, ja, ja. hvor det kommer hen. Og det føler jeg bare sådan en god måde, det virker bare for mig. Det er rigtigt, lægge sådan små oster omkring ja. de hemmeligheder, og så se om de hemmeligheder kommer ud Precis. på en eller anden måde nogle ja. små bitte ting ligesom <laughs> ja. sådan, øh, sådan liget ja. lidt feller på eller hvad ja. ja den har jeg også brugt mange gange den der Jamen, det er det. sagt hemmeligheder jeg godt så viser det ikke ikke det men nu prøver vi lige personen af ja, nu bare ser lige... vi nu ser vi lige om der er noget røgret ja men, du, men altså, man kan jo aldrig helt gå der så sådan, nej, hvis nej. mennesker vil være nogle røvere så er de nogle røvere ja og jeg føler også at altså sådan selv de mennesker som egentlig ikke gør det bevidst eller har lyst til det eller altså sådan de alle kan jo ende i en situation, hvor de ender med at fuck op på en eller anden måde. Ikke? Nå, altså, sådan... det tror jeg også, der skal være plads til. Altså, sådan, det har jeg da også gjort, så det skal jo heller ikke være sådan, at man ikke må, må træde ved siden af eller lave fejl. Det tror jeg, vi alle sammen kommer til. Ikke? Ja, og så er det jo netop bare vigtigt, det der med, at man så kan tale om det i hvert fald bagefter. Mm. Men hvis man er din ven, hvad får man så i dig? Mm, man får en omsorgsfuld veninde, har i hvert fald lyst til selv at sige. Jeg føler sig ret grineren. <laughs> men, jeg, altså, men jeg føler bare, at jeg kan rumme rigtig mange ting. Og jeg tror, at folk ser mig, mine venner ser mig som en, der er god at snakke med. Øhm, om følelser og bare life generelt. Er du god til sådan at give råd, for eksempel? Ja og nej. Eller jo, jeg føler faktisk, jeg er rigtig god til at give råd. Jeg er ikke god til at følge dem selv, tror jeg. Sådan tror jeg, at der er mange mennesker, der har det. Men, men jeg tror, at der er mange af mine venner, der kommer til mig for... Ja, og få en Især sådan et kærlighedsråd, ved jeg ikke, hvorfor. Er du så god til at give råd, som de gerne vil høre, eller hvad du virkelig mener? Jeg siger 100% tingene, som de er. Okay, det, jeg forventer det samme tilbage. Altså, jeg tror meget, at tiden sådan før tiden, der kunne jeg godt finde på, at bare sige ting, folk gerne vil høre, ikke, for ikke at sove personen. Men jeg vil hellere bare sige tingene, som de er, tror jeg. Ja, det er det værste. De der, der bare giver råd. Sådan, <laughs> er det dig? Det, det? Nej, ja. <laughs> Jamen, der er det er jo nok lidt no nogen gange. Jeg vil sige, at jeg er blevet bedre. Det er en proces. Jeg, jeg har også været igennem en proces, ved sådan noget, at stå ved ting, jeg mener. For jeg må er lige sådan... I starten, altså i hvert fald mig i svandskab. Der var jeg virkelig sådan. Jeg siger, at jeg skulle bare, at det hun gerne vil høre. for så det skulle bare sådan lidt. At sige. Altså hen over de senere år, der er det blevet bedre. Men du har aldrig været god til at sige det, det, jeg gerne vil høre, fordi du har troet, at jeg vil høre noget, og så har du sagt det, og så har det som rent ikke engang været det, jeg gerne vil høre. Nej, det, nej, nej, altså, det er ikke fordi nej. din strategi er lykkedes vildt godt, føler jeg. Nej. Vel, altså hvis Nej. du tænker over men, det, så... Ja, det er måske derfor, jeg så har lavet strategi om nu. <laughs> jeg ja, du... til bare at sige, hvad du mener. Ja. Og så kan det faktisk være, at jeg rammer plet nu. Yes, det er sgu godt. <laughs> jeg føler altid faktisk, at jeg har været ret god til sådan at sige tingene, men det er også på godt og ondt i virkeligheden. Ja. Altså sådan, fordi jeg tror, vi to minder meget om hinanden på mange punkter, men men jeg tror bare, at jeg har været sådan her, lige siden jeg var fem år. Ja. Eller sådan, og ikke været sådan, altså jeg har bare altid gået rundt og... Sådan, men man kan også hurtigt blive bussemanden, når man gør det. Altså det der med, vi kan virkelig godt give nogle slag, fordi man kan godt virke som den inden der ikke kan være glad på andres vegne, mm -hmm. så, hvis man siger tingene, som de er. Ja, og man kan også bare virke, og det er jo også bare en, en, en, en vild misforstået opfattelse af det at sige nej, eller at sige tingene, som de er, eller at være mm -hmm. sådan kontant. Det der med, at så er man sur. Ja. Og, og, og det har jeg jo også fået at vide vildt meget igennem mit liv, det der med, sådan, du er altid så sur eller du er også så skrab, eller du ja, ja. er en jægle, eller sådan, ja. <laughs> sådan en <laughs> ja, okay øh, men, men, men, men hvor det i virkeligheden bare handler om, at man jo bare siger sådan, jeg har ikke lyst ja, til præcis. at tage i byen, eller jeg gider ikke at hjælpe dig med at flytte eller ja. sådan. <laughs> Aldrig. og, og så er, så er folk sådan, du er så fucking sur <laughs> okay, men jeg kan faktisk godt lige så høre noget så Lad os så sige, at jeg køber et par nye sko. Jeg er vildt glad for. Mm. Altså, I kan se glæden i mine øjne. Ja. Nu er I jo begge to og siger tingene, som der er lige ud og sådan. noget. Køb nogle sko, jeg er vildt glad for. I kan se, jeg er glad for dem. Vil I så sige til mig? Næstlidsvejkur. Altså, jeg vil sige, være sådan der. ikke lige mig, men de er nok glad til dig. Total tavle, Måske skulle man bare sige ja. Jeg vil bare sige ja. Det okay. Tror jeg du tror bare. Du vil sige ja. Nej, der nej, var jeg bare mere savlig. Nej, det er ikke tavle. Jeg tror, det kommer an på, Og igen, det kommer faktisk også an på, om det er dig eller om det er en anden. Altså, ja, for jeg en... Lige sige, du gjorde det med de pomoskoer, ja, købte men i de de stop nu. <laughs> nej, nej altså, det er bare det for noget sig. du ikke er kommet Nej, det er han ikke. Men det var også. Var jeg var ting, ikke så. den eneste. Nej, nej. Det nej, altså, var alle der, nej, så, så, det så, der så de det sko, jo. så derfor. Der skete jo en ting, så kom I, der så kom en søster, og så det var sådan, okay fint nok. Jeg har lavet et fejlkøb. Altså sådan, <laughs> sådan sådan der. Det var jo en skør -sko, altså. Altså det var Jeg synes der var i den. Der skete ting. men altså hvilken slags sko er det her? det det det sko du kan købe i Prag, måske. Okay. Ja, det kan jo også være lige nu i virkeligheden sygt moderne, føler jeg, hvis man sådan tænker over, at det er sådan en mærkelig gammel pumaskum. Ja. Helt ærligt kan jeg faktisk overhovedet ikke huske, hvordan den så ud. Nej, jeg har også solgt den på et loppenmarked til 100 kroner. Ja, okay. Tabte 1200 kroner på den. Kostede de så mange penge? Ja, de kostede 1200. Okay. Eller de kostede 1300. Du har aldrig været en god købmand. Ja. Nej. så. Men, men, men jeg synes i hvert fald, at, at måske så er du lige en undtagelse, men ellers så er der også ting, hvor jeg ikke føler, at folk behøver at høre sandhånden, fordi ja, ja, sådan der, ugerest, og det. Sådan folk er lidt blevet klippet. Jeg kunne aldrig finde på at være sådan der Det går nok grimt. Hvad er den for syrgreb ja. det havde været sjovt. Har du lige, har du lige klippet en page? Ja. Sådan, det tager fucking lang tid, før de dog kommer ud igen, og det ligner lort. Altså, sådan nogle ting, eller hvis folk, normalt føler jeg også måske, hvis folk havde købt et par sko, altså sådan, som de var vildt glade for, om jeg ikke havde noget pænt at sige om. Altså der synes jeg måske, den der med, at du har noget ordentligt at sige, så kan du også bare klapke kaj. Men mindre du bliver spurgt, selvfølgelig. Ja, mm. yeah, ja, yeah, 100. Okay. Altså, så det er heller ikke, fordi det fortsætter mig heller ikke, du gør, man bare render rundt og sådan, skal du lige høre min mening om de der bukser? Grimt, grimt, grimt. Den her brisyre der. der. Oh, men, men hvis folk spørger, så... For, så, og så tror jeg også, at folk godt ved med dig, kunne jeg forestille mig, så, ja, ja. ligesom de også ved med mig, sådan, at hvis man så spørger om vores mening, så forventer man vel også at, at få den sådan, altså i sandhed. Mm. Okay. Tror du, det gør du der også med mig, når du spørger mig om ting, gør du ikke? Jeg ved, at jeg får sandhed. Jo, jo. <laughs> og lader du så ikke bare være med at Nå, spørge, nej. hvis der er noget, jo, jo, du ikke vil have på? Jo, jo, Mads, altså, jeg vælger jo. Altså, ud fra hvilket svar jeg gerne vil have, så vælger jeg jo også. Hvis jeg, hvis jeg virkelig vil have sandheden omkring ting, vil jeg også ting, jeg gå op i, Heldvender jeg mig til dig. Hvis det er ting, jeg godt bare vil have sådan en lille skulderklap for, bare lige sådan en ja, røde anerkendelse, så måske bare lige valgte den anden en. Bare, bare ligesom fordi, der ved jeg, der kommer. Det ser godt ud, agtigt. Ja. Jamen, jeg, kan, det, Æh, ja, men altså, jeg Når det. der skal være en nave måske, så er der måske lidt mere sådan... Jeg vil gerne have den ægte, sådan noget. Jeg vil altså også godt øve mig i at give dig lidt mere ros, hvis du gerne vil have det. Vil du det? Hvis du laver noget, jeg kan roste dig for. <laughs> oh, altså. så er det jo et <laughs> krav men, men har du, Sofie, et sådan særligt øh, minde, eller... Altså sådan en historie om et tidspunkt, hvor der er nogle venner, der er sådan, enten har det været sygt grineren, eller hvor de sådan har været der for dig, eller var sådan en eller anden særlig venskabelig historie? Ja, jeg havde tænkt lidt over det, og sådan her for et par måneder siden, der gik jeg igennem et lille heartbreak. Jeg var virkelig ked af det, øhm, og min, en af mine rigtig tætte veninder var, det på, tids, på det tidspunkt mega nyforelsket, og lige kommet i et forhold med hendes partner, og var mega glad, og hun ringer til mig, Dagen efter, hvor det lige er slut med ham, fyren jeg havde set her, og så blev hun mega glad, og mega meget ligesom lige blevet kærester, og jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke rumme det. Altså, sådan, jeg kan ikke engang ondt min veninde at være glad lige nu, fordi jeg selv er så ked af det, jeg selv at jeg har fået knust mit hjerte. Så jeg sagde bare til hende, sådan, jeg kan synes, det er ikke rumme det lige nu. Jeg kan ikke være glad for din vegne. Det er jeg virkelig ked af, men jeg er fucking ked af det. Og hun forstod det bare med det samme. Altså, sådan, hun greb, den. hun blev ikke sur over det her med, at jeg ikke sådan kunne unde hende at være glad, og ikke kunne unde hende, at hun havde fået en kæreste, men hun var bare sådan, Ved du hvad, det er så fint, det forstår jeg, lad os snakke om det. Og når du kan være glad på min vegne igen, så må du være det. Og det var bare det var sådan en mega lille ting, men det var sindssygt vigtigt for mig, fordi man altid hører det her med, sådan, man skal altid være glad på sin venners vegne og sådan noget. Det skal man selvfølgelig også langt hen af vejen. Men jeg tror også bare, situationer, hvor man ikke kan forvente af ens venner, at de kan være der på den måde, man gerne vil have det. Fordi jeg var ikke klar til det der, og jeg var ked af det. Ja, det var fucking hard, faktisk. Virke, det er virkelig noget virke dejligt. Det, Altså allerbedste i verden, sådan noget der, føler jeg. Fordi det er jo også det, der virkelig viser, hvor god en relation I har. Ja. Altså, hvor sund den er, ikke? Fordi man kan mødes i det der med, sådan, at din veninde ringer for at være vildt glad at fortælle dig noget, men at, at du kan være så ærlig, fordi det der mm. det er virkelig virkelig noget af det mest skamfulde i verden. Det der med sådan, nærmest at være jaloux eller misundelig. Fordi er jo sådan det føles lidt yeah. da der det. Jeg tænker sådan der, ej, nu hun bare ikke tænker at jeg er sådan mega jaloux Nej. eller misundelig. Jeg bare virkelig ikke kan at hun får en kæreste, fordi at jeg ikke kunne få en. Men det er heller ikke. Men det er jo, ikke det, men, altså, det er jo ikke engang det det handler om. Nej, jeg skal det, det jo jaloux Det er jo fordi man selv måske ikke er så altså, glad for sig selv eller glad for at det der sker mm. med sig selv, så det er også bare svært at være glad for andre. Jo. Ja, altså. helt så godt minder meget om det der også, når man skider et forhold, synes jeg, venskaber og forhold på en eller anden måde, at hvis man heller ikke godt kli sig selv, så, man heller ikke, så er man jo ikke god for andre. Mm. Det er så et venskab eller et forhold, eller alle mulige relationer. 100%. Ja. Men det er i hvert fald, altså sådan, det kan jeg godt forstå, du to med, fordi det, det er, selvom at det har føltes som en lille ting, i virkeligheden en kæmpe stor ting, at man kan gøre sådan der i venskaber. Mm. Og at man kan være så ærlig, og man kan rumme hinanden på den der måde. Det er også altså sådan... Det har jo også noget, jeg sådan har, har hvad hedder det, snakket med nogle af mine veninder om, der skal have børn, at jeg har faktisk også haft ret svært ved at være glad på deres vegne, ikke fordi at det er mit store ønske at få en baby lige nu, men fordi jeg på en eller anden måde er jaloux på deres baby over, ja. at den skal komme <laughs> og fylde så meget i deres liv. Ja, jeg kan godt forstå altså, det. Sådan, og det har også været en ret tabu-samtale at skulle have, eller sådan, og jeg glæder mig jo meget, jeg elsker jo de der børn, nu når de er ude og sådan, men men det har virkelig været sådan en lang, mærkelig proces for mig ja. også, hvor det var først, der ligesom på en eller anden måde kunne sådan reflektere over det og åbne op omkring det, og at de bare var sådan, det forstår vi godt. Ja, ja. Altså, vi ville have det på samme måde, og vi synes også, det hele er fucked op og underligt, og ja. altså sådan, men nu sker det, og ja. altså sådan, ja. og, og, og i de sekunder, der ligesom kunne, kunne altså komme ud med det på den der måde, der følger man nemlig også bare set, og var sådan, okay, men selvfølgelig skal der være plads til, til de her børn i vores liv, men der også, og det er der også, være plads til sådan mine følelser af, at jeg synes, at alt går meget stærkt, og at jeg godt kan føle mig ensom i at være en af de eneste, der ikke har en baby. Ja, præcis. 100 procent. Ja. Så jeg det bestem. synes jeg virkelig er, det, det er, en rigtig, så er et rigtig godt eksempel på en, en meget god relation. Ja. Har du fået det bedre nu? Jeg er tilbage. Du er tilbage. Ja. Back in <laughs> jeg er tilbage. Jeg har godt nok lige... Det var sgu lidt mærkeligt. Altså, jeg meget, meget, meget, forelsket, følte jeg lidt. Jeg tror, jeg følte, jeg var mere forelsket, end jeg var. Men vi er stadig venner, og alt er, alt er godt nu. Bliver du nemt forelsket, Sofie? Jeg bliver meget nemt forelsket. Eller jeg tror, jeg bliver forelsket i illusionen om forelskelse. Altså sådan, den der dybe forelskelse har jeg kun haft én gang i mit liv, og det var med min ekskæreste. Men ellers så tror jeg, at jeg, jeg meget hurtigt det den her person, sådan så ser jeg en person, har sex med personer på gange, så bilder jeg mig selv ind, at this is it! Mm. Mor, jeg har fundet ham, eller hende, whatever. Og så går der nogle uger, og så... Ja, jeg er ikke interesseret af længere eller omvendt. Altså, så er det bare ikke det alligevel. Så jeg tror, at det er sådan et rushet af det. Det kender jeg godt. Så havde også også, dengang jeg var single. Det var også hver gang, jeg mødte nyheder. <laughs> det <nye. Så> var... <laughs> Nå, men, ja, jeg sad virkelig sådan, det der, det var mig. Altså, det der, det var en til en mig. Er... Så, så tænkte jeg, det her, det er jo virkelig the love of my life. <laughs> Og så gik der bare ikke særlig lang tid, så kom jeg jo til mig selv igen. Ja, ja. Så er det som om den er Amors lyserøde pil ligesom blev taget ud af tændingen på mig igen. Man og så blev sådan, sådan lidt, lidt sindssyg på en eller anden måde. Altså, ja. Ja. Ja, ja, ja, det gør man. Also. Og lige pludselig sådan, så... Og, og, og, og alt er perfekt, og alt er fedt. Ja. Øh... Og man vil droppe afshælder med ens venner, føler jeg lige, for at være sammen med den her person. Altså sådan bliver jeg. Jeg bliver helt sådan... Betaget. Måske skal jeg melde mig syg på arbejde, for at være sammen med den person. Jeg tror, altså... jeg er fordi, jeg kan godt blive hurtigt betaget personer, hvis ja. jeg lige pludselig... Altså, det er noget nyt, og det er noget nysgerrigt. Og det er sådan det kan få min opmærksomhed. Jeg er rigtig dårlig til at bevare min opmærksomhed på noget bestemt. Så hvis så jeg møder noget nyt og noget spændende, så, så får personen bare alt min opmærksomhed. Jeg tror, det jeg på samme måde. Jeg har også et idé, så jeg tror helt sikkert, at det er noget med det, jeg gør, at gøre at mit fokus det skifter meget hurtigt. Fuldstændig. Ja. ja, ja. Ej, det er sjovt. Jamen, sådan jeg jo ikke. Jeg kaster ikke om mig med min kærlighed. Men en af de første gang, jeg mødte dig, Lasse, der, der, havde, der var vi fulde i byen, og der kom du hen for at mødes med mig og mine venner på G. Ja, det er rigtigt, ja. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Og der kom du slæbende med en eller anden pige, du havde fundet nede på i, i strået eller sådan noget. Ja. Og så sådan, inden, inden du går ind, så siger du, at jeg skal giftes med hende der. Jeg skal fucking giftes med hende der. Ja, ja, ja. Og det var der, hvor jeg så stod og talte med hende ude foran, og hun sagde Nej, nej, nej. Ja, ja, ja. Og så kommer vi ind, og så står du og kysser med Julian. ja men det er var... Vi når jo igennem alle stadier i et forhold der. Og så er bare sådan, pyj, så altså, kan vi godt kikke hende der igen. Ja. Ja. Ja. Hun skal fanden ikke ind i familien. Nej, det kom hun heller ikke. Der gik en uge, og så... Så var det slut. Ja, så var det, slut. det var virkelig heldigt. det var virkelig heldigt. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke tør.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 Sophia og Lasse i frendschaft og friends. friends. Nå, Sofie, vi har fået nogen. Vil du række mig min uh, telefon, fordi hvad jeg vil lige så godt være ærlig. Vi har jo, nu sagde du du havde hørt afsnit med julen. og vi havde jo lavet det der øhm, en, en leg med nogle sædler, hvor man skulle uh, hvad det, øhm, der, hvor der både var nogle lytterspørgsmål og nogle spørgsmål, vi selv havde skrevet, uh -huh. og så skulle vi uh, ligesom læse det op, og så må de ikke sige hvad der stod på den der sæde. Og vi har fundet ud af nu, efter tre optagelser, at øh, vi, vi, vi er skiftet videre til... Vi feed noget... Det fungerer simpelthen, <laughs> Vi fik noget meget hård feedback af Spice sidste gang. Og vi bare indså det her... er mest bare en nikki. Ja, en mest nikki. Nej, der kunne rigtig godt lide ja. lejre, faktisk. Ja. Så vi, øh, vi har prøvet noget nyt nu. Okay. Vi har prøvet noget nyt. Altså spændende. Konceptet er det samme. Du skal stadig svare på ting, som folk har skrevet ind... Men hvad hedder det, nu læser vi det bare op i stedet for. Ja, så, så, så man behøver ikke at gætte. Nej. Det er Nej. Nej. Nej, Men øh, gør, det vil vi jo selvfølgelig lige tage, tage igennem. Skal man svare på spørgsmål, eller må man godt melde pas? Mm, Tjætfølgelig. <laughs> der er jo ikke noget her, du skal. Du trukker. <laughs> vi lukker døren dernede, og så er det jo bare... Men du kommer ikke ud. Simon han står nede <laughs> foran døren, ja, Du kommer ikke ud, før at du har svaret på de her spørgsmål. Hvad hedder det, hvis ikke man har lyst til at svare på noget, så siger man bare, at man ikke har lyst. Okay. Det synes jeg. Ja, altså, jeg, tror, jeg tror ikke, der er jeg nogen. Jeg er klar på det meste. <laughs> sådan. Men, men hvad uh. hedder det, lad os se. Det her, det er faktisk alle sammen nogen, der har skrevet ind. Altså, Spændende. Nogen, øhm. Og øh, ja, er du klar? Mm. Så er der en, der har spurgt her. Jeg kan lige så godt lige krybe til korset og sige, at jeg har ikke fået set den her dokumentar endnu. Men der er en, der gerne vil høre, hvad du synes om hele Playboy-universet, øh, øh, mm. efter øh, dokumentarerne har været ude. Jeg har faktisk... Det sjovt at få det spørgsmål nu, fordi jeg begyndte faktisk at se den i går på DR. Øhm, og jeg har jo selv en Playboy-logo-tatovering på min krop. Øhm, hvis man ikke har set den, altså sådan, det handler jo bare om det her med sådan udnyttelse af kvinder, hvor Hugh Høfner ligesom har prøvet at være sådan... Det er kvindefrigørende, men alle de her kvinder er blevet behandlet vildt dårligt alligevel, der har boet i det her. Så altså, jeg tager total afstand fra det, men jeg synes alligevel, at Playboy har sådan et legendarisk, ikonisk logo, ikonisk tid, og det har gjort vildt meget for pornoindustrien, og det har også gjort vildt meget for kvinder. Så kan man snakke om, at det var måske ikke den rigtige, der er formidlet det, men jeg synes, at Playboy har været vigtigt. Så du er ikke for eksempel nu ked af, at du har en tatuering med Playboy? Overhovedet ikke, jeg elsker den. God. Det, altså, det handler jo også på mange måder om, at man godt må skille tingene lidt ad, ikke? og så både Ja, sådan, nogle det gange gode, i hvert fald, synes jeg godt, man må. Ja. Hvornår må man ikke? Men det er sådan, altså, åh, det er en svær snak. <laughs> ej, ej, men jeg synes, det handler bare meget om sådan, med, med kunstner og sådan noget, altså sådan RKLA og sådan noget. Der føler ikke, at man kan adskille musikken fra kunstneren. Øhm, men, men det her Hugh Hefner sådan med Playboy-industrien, og nu har Hefner-familien heller ikke noget med Playboy at gøre længere overhovedet. Jeg synes, det har gjort rigtig meget for kvinder over for sexindustrien på nu og sådan. Det næste. Har du set dokumentaren, Alaska? Øh, Playboy-dokumentaren, nej. Den er faktisk på... virkelig, virkelig, virkelig jeg god. Jeg vil anbefale jer begge to. Ja, men jeg skal også se, hvem ja. den er på min liste, men jeg skulle lige se den, der spiser en først. Ja, det har og jeg, den, den var jeg var en også en dag, set. Og der var jeg sådan, puh, nu skal jeg lige have det er en pause. Faktisk, det minder faktisk sindssygt meget om hinanden. Det faktisk, ja, jeg altså spiser, lige... sådan høvhæften og situationen. Ja. Men det er det, fordi jeg har godt, nogle af mine venner, har set, hvad hedder det, um, Playboy-dokumentaren, og har fortalt om den. Og allerede der var jeg sådan, jeg tror faktisk lige, at jeg skal finde en dag, hvor jeg kan rumme. Altså, det, er det er meget en at sætte i en Ja, eller bare sådan, nej, men nogle gange, det kommer an på, hvor jeg er i mine sådan, følelser i mit humør, i hvilke sådan, perioder, jeg er i. Mm. Og jeg kan godt være sådan lidt for hispen i humøret til sådan at sætte sådan noget på uden at så ryge ned i et eller andet sort hul, hvor jeg bare sådan yeah. har lyst til at råbe på Simon, fordi han er en anden. <laughs> yeah. Nej, altså, det forstår jeg så godt. og der vil jeg ikke ud, fordi Simon er jo ikke et ondt menneske, mm. kvæg hans køn. Eller, altså, sådan, at han kan jo ikke tage ansvar for, hvad andre mænd har gjort. Nej. Øhm, men, men så, så jeg skal virkelig være et bestemt sted, og så var jeg sådan, om, nu har jeg måske lidt af det overskud, så sætter jeg spisdokumentaren på, og nu er jeg sådan, nu skal jeg lige vente lidt igen. Ja, det er ja, fandme ja. også voldsomt. Ja, ja det, det er også ikke voldsomt. Det er altså. det. Nå, vi går videre til en, der gerne vil have, at du skal beskrive dit forhold til følelser. Mm. Mm, mit forhold til følelser. Altså, jeg er meget følsom, som jeg også sagde tidligere, jeg er meget, sådan, meget sensitivt menneske, og jeg tror, jeg føler rigtig mange ting på én gang. Altså sådan, mine følelser kan meget sådan, komme væltende ind overhovedet på mig. Men jeg har også sådan, jeg har også meget nemt ved sådan, ikke at vise det så meget, tror jeg. Altså sådan, da det sluttede sidst bare med en fyr, jeg havde set, så tror jeg mig selv i sådan at knippe sådan to tårer, og så var jeg videre. Altså sådan, så er jeg meget hurtigst sådan, at lukke af for mig selv også, for at beskytte mig selv, tror jeg. jeg tror ikke, jeg gør det med vilje. Øhm. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare jeg altid, jeg har været meget følsom menneske. Jeg tror ikke, jeg har... Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ja, det Men føler du, at der er mange mennesker, der misforstår dig i forhold til, at du er følsom? Mm, jeg mm. tror bare, at der er mange, der ser mig som ikke følsom. Fordi de måske enten har set skamløs, som jeg var med i, eller noget andet, hvor jeg godt kan virke sådan meget sådan, intimiderende content, whatever. Så jeg tror, der er mange, der har sådan forhåndtaget holdninger om, at jeg ikke er særlig følsom. Hvor det kunne være mere løgn, faktisk. Men jeg synes også tit, at det er den der meget misforståede opfattelse i samfundet af kvinder som for eksempel dig eller mig. Eller sådan, det var lidt det samme med vores der tre dokumentar, som jeg lavede med min kæreste, der hedder 99% forelsket, der kom lige efter din, tror jeg, eller kom den lige før. Det kan ja, gøre, hos... det kom i hvert fald nogen sammen. Ja, tid, det var jeg. lige sådan i røven på hinanden. Gik det jo også meget for det der med, at jeg var ond, og jeg var tavlig over for Simon, og, sådan, og, og, og der viste jeg jo egentlig sygt mange følelser, men det var bare sådan nogle grimme følelser, mm. Det var jo meget sådan, at jeg var ked af det, eller at jeg sådan op, eller at jeg snærede af Simon. Som en hysterisk, eller fordi man er kvinde. Ja, ja, og så fordi okay. jeg var på den måde, så var det jo sådan synd for Simon, og han virkede bare som sådan en følsom og god fyr, der bare var så tålmodig, og jeg var sådan en hysterisk, sur trold, der gik rundt ja uden en eneste følelse i kroppen, hvor det ja, ja, ja. der især er følelser. Eller sådan, og, og det er ikke onde eller dårlige følelser, det er også følelser, der godt må være her. Ek? Men at det kan bare være så, altså sådan, jeg føler tit, at jeg kan føle mig totalt misforstået i at være følsom. Ja, selv, det tror jeg også godt, jeg kan ja, føle, faktisk. Det er ret nok, det er, som om, at, de, at altså, de følelser, man gerne vil se, og de gode følelser, det er dem, der hvor personer står og krammer hinanden, eller en, der sidder og græder ja. i hjørnet. Og, altså, det er meget tårer, eller kys, eller kram, eller sådan de der, vi er vant til at se fra jeg ved ikke film, eller, eller sådan, ja. Ja, ja at... eller bare fra vores egen altså opvækst, tror jeg også. Der er ja. mange mennesker, der er vokset op i hjem, hvor at ens forældre ikke har vil skændes foran en, mm. eller at man, man aldrig har vil tale grimt til hinanden foran børnene, eller hvad ved jeg, ikke? Hvor mm. at jeg kommer bare fra et hjem, hvor mine forældre, de har bare taget den. Altså, ja, ja, det har vi Så de bare også. råbt og skrevet, men, men så har jeg også set dem kramme bagefter at være venner, og derfor er jeg jo heller ikke bange for den slags følelser. Mm. Nej, jeg kan huske også første gang, jeg så mine forældre skændes, der græd jeg også, men så til sidst, der var jeg også lidt. lidt, ved du hvad, this is life, altså du kan sgu ikke gå og være venner hele tiden. Vi har så så tydeligt huske, at de står og råber, når man op af, når i vil sidder og græder under dynene. No. Så er vi virkelig sådan, åh oh, nej, oh, nej. Oh, nej, det går alt galt. Men skal altså, de skilles. <laughs> ja, det ja, men jeg tror det. helt sikkert, det er, en, det, det er en samfundsting, altså både det her, altså, det du siger at man ser det i film og sådan noget, altså, sådan, det er jo det, det vi voksede vokset op med, det er en samfundsting, og så jeg tror også, ja, jeg tror helt sikkert, også ligesom dig i min mine sådan, bliver misforstået ret meget, tror jeg, hvor jeg kan blive set som måske lidt hysterisk, eller igen for meget. Det er i hvert fald, hvad hedder det, øhm, ja, det er i hvert fald pisseirriterende, irriterende man sige. <laughs> det er egentlig, det, jeg synes, sådan, fuck, kan vi ikke fucking lave det op, altså. <laughs> øhm, der er en, der gerne vil have, at du skal nævne en fuck, Mary kill på tre kendte danskere. Altså, så jeg skal nævne, og så skal, skal jeg vælge ud for dem selv, eller hvad? Ja, du skal sådan sige tre, du godt vil. Eller sådan, du kan også være, at Lasse kan lave en til dig. Jeg føler, det er nemmere, hvis du siger tre. Du siger tre navne, Lasse. Wow, den jern kommer. Det Koster Veld, om at godt være en af dem. Okay, det er sjovt. Det er ægte sjovt. Okay, jeg sidder og og tænker nu. Det kan jo både være piger og drenge. Ja. Det kan være alle. Og det <laughs> Koster Veld, <fænder. laughs> <Ja. laughs> er jeg meget sådan, spændt på, hvad han skal. Jamen, skal vi køre, det nu her og løs det? Nu kommer der alle mulige andre sådan paprikkasten op eller sige så barbet knusen eller. Jamen Ikke både sige så barbet eller paprikkasten. Nej, nej, men det er fordi så vi tager film. Så tager vi jo koster Valdau og paprikkasten. Jamen, jeg, jeg vil have. Og Branko. Kan <laughs> ikke. Okay, okay, okay. Der går. Vi skal have Branko. Oh, Omg Branko, please Branko. don't kill me, hvis du Branko. lytter med. Alt. Æm... Nej, jeg tror ikke, Branko lytter til den podcast. Okay, jeg tror, at jeg vil... Hvem var det, Hvem var det overhovedet? Branko, Branko Paprikasten Nico og Nicolai Kostavella. Okay, så tror jeg, at jeg vil... Øh... Ej, jeg vil jo gifte mig med Nicolai Kostavella. Jeg synes, så lækker. Hvis det du lytter derfor. med, så skriv en single. <laughs> <laughs> og så tror jeg, at jeg vil... Øh... Kill Paprikastien. Nej, nej, nej, nej. Sorry, Branko, I would shoot you. Og så øh, vil jeg... Øh, nu er jeg faktisk helt ikke med længere. Okay, så, Ej, det er, det er og så fuck Paprikastien. Ja. Så lav en one-nighter med Paprikastien. Ja, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvor det kom fra. Det skulle i hvert fald bare ikke have sex med Branko, så? Nej, men det er bare ikke lige... Nej... Nej, men det er jo færre. Det er jo bare smære bag. Hvad hedder det... Hvad, hvad, hvad vil du egentlig gøre med den der? Fuck, Mary Kill. Jeg kommer ikke til at sige i en podcast, at jeg skal skyde branker. Det ej, jeg ej, ikke. jeg meget. I også, I også, I, hvad, skal I også sige skyde. <laughs> Nå, men... I kan jo bare sige kill. Altså, okay, <laughs> okay, det hvad, okay, okay, men hvad, hvad lyder det om det. kvæle. Du kan bare sige kill. Okay, fint. Altså, det er fuck, Mary Kill. Du kan bare sige kill. Det betyder bare, at man eliminerer personen Men hvad, hvad, vil I tage det, det samme som mig? Nej, jeg, jeg vil gerne, jeg vil ja. gerne øh, giftes med Pappe Kasteen. Så kan en ja. bolle Nicolaj Koste-Valder. Ja, det kan jeg godt forstå. Og så, eller måske bolle til Branko. Det ved jeg sgu ikke. Det er sgu også en god historie. Blandt... Jeg vil gerne have en bolle Brabo -br Branko. Og sku... Men også bare, jeg tror, sku, jeg, jeg får også flere... også en federe historie. Ja, 100%. Jeg tror bare, for, vi virkelig mange haters af at altså, slå Nicolaj Koste-Valder ihjel. Ja, ja men det, det kan man ikke. Han er, Han er folkekær. Og... Ved du hvad? jeg tager ham. Så bliver det bolle af Branko og Pappe Kasteen. I will marry you. Ja, yeah. yes. Det er, det, der vil vi gå. Okay, jeg har den samme som Sofie, tror. jeg. Hvem er dit, sådan, at Nicolas Coster valgte dit største crush af de danske? Jamt er han. Dansker? Ja, ja jeg, synes virkelig, jeg synes virkelig, han er lækker. Han er sådan en dad lækker, jeg... ikke? Er... Tænk om hvordan han ser ud. Hvad mener du med det? Jeg har ikke set Game of Thrones. Jeg kan ikke huske. Har du ikke set Game of Thrones? Var. Okay, nu er jeg sådan. Hvad mener du med det? Nej, Han sagde, at jeg skulle få flink ud ham, kan ikke slå ihjel. Det går ikke. Hvad? Se det billede du fandt. Ja. Det her. Jamen, ja. Han er en flot mand. Er han mand, flottere, altså? synes du, vil... end, hvad hedder det, Mads Mikkelsen? Jamen, jeg har aldrig været på Mads Mikkelsen. Det, det er min mor mere, jeg føler. Det er min mor virkelig også. Mm. Men, men okay, ja, okay nu er det en noget med Nicolai Mads, Mads Mikkelsen er i, hvad, et perfekt hvad hedder det, rejseholdet. Menneske. Ja, der er han meget givet. Og han er rigtig hot. Han er jo et perfekt menneske, Nicolai Kostevaldavn. Du, du skal altså se Game of Thrones, det synes jeg er lidt vildt. Ja, det synes jeg måske også. Så før du ser Playboy, så kan du se Game of Thrones. Der er lige otte sæsoner. Det tager noget. et år. Selvude er lige kommet en ny. Er det ikke? Nå, nej, det er ringens hær. Og når så faldt med Game of Thrones, så er det blevet Thorns. så, så er det udløbet. Det der Playboy <laughs> er Playboy importeret. Det er rigtigt nok faktisk. Nå, så er der en her, som er nævnt grunden til at du sidst graved. Mm. Hvornår graved jeg sidst? Det faktisk, Jeg græder faktisk ikke så meget. Det er lidt underligt. Sådan, der er nogle gange, hvor jeg bare ikke kan græde. Hvor jeg så stiller mig sådan der i badet og sætter det så, så, så fild og sætter det søvligste musik, jeg kan finde sig i. Ocean. Og øh, prøver virkelig at græde og lidt lidt så over. Men jeg kan ikke huske det. Altså, jeg tror måske bare, øh, at jeg var sur på mig selv på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg græder mere sådan i hysteri, når jeg, når jeg bliver sur. Så kan jeg godt finde på at græde og kaste med ting og sådan, <laughs> sådan meget lille barnagtigt. Og så går det væk igen. Så jeg sikker sikkert bare været sur. <laughs> ja, men det er underligt. Jeg er en, jeg er en sur grader. Men jeg er også faktisk meget sådan frustrationsgrader. Ja, det er nok mere frustration. Ja. Ja. Sådan at, at hvis jeg bliver eller sådan en stressgrader, men jeg kan også godt græde, hvis jeg ser en reklame på Flow TV med en hund, der løber mod en gammel mand. Det er rigtigt. Ja, det, er for... det gør man jo faktisk også. Ja. Jeg, kan, altså, jeg er faktisk virkelig meget sådan, hvis jeg ser film, serier og sådan noget, der sker et eller andet mega sørgeligt. Så kan jeg sagtens få på sådan og græde lidt. Eller noget andre holder en tale. Jeg så Zulu Comedy Gala ja. den anden dag, hvor Heino Hansen han vandt, og der fortalte han om, at hans kones far lige døde op til hans turné. Så begyndte jeg også at græde. Og du græder over Heino Hansens Jeg var sådan, Nej, jeg nej, også, jeg nej, sådan... nej, det var jo ikke... Men, men det var jo det, der skete i talen. Zulu Comedy Gala. Det kan man ikke græde til. Det var det, der skete i talen, det var, at konens far gik bort lige op til hans tur. Ja. Men okay, har du egentlig svært ved at så græde foran andre, også når du har? Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har. Det har jeg ikke noget problem med. Øhm, og jeg føler også meget, at jeg kan meget godt tage andre menneskers følelser til mig. Også det her med, sådan, ligesom du sagde med, så har du øh, knippet en lille tår til Heino Hansens tale. Ikke? Jeg har det på samme måde, hvis jeg kommer til enhver som helst anden begravelse også bare. Mm. Whatever, ja, det kunne være en person, jeg ikke engang ved, hvem er Knud fra et eller andet herning eller sådan noget. Så vi har stadig siddet stort ude. Ja. Altså det er stemningen, det er sørgeligt. Ja. Om det er det. Jeg kan huske sidst, jeg græd over, noget så i fjernsynet. Det var, da jeg så. Øh, hvad hedder det? Ej, hvad er det nu, den hedder, den der med Visteria Lane? Det, det, Desperate Housewives. Yeah. Yeah. Yeah. Den lå jeg så øh, under lockdown i Hamburg, da jeg boede der i den så jeg skal aldrig komme ud på gaden, <laughs> fordi man ikke kunne komme hverken frem og tilbage i, i Tyskland. Og øhm, der var en scene, hvor de var alle sammen i et supermarked, hvor der var en, der ville skyde og så stod der sådan alle familiemedlemmerne fra Mystery Lane, var people til at stå sådan ude foran sammen på politiet og vente på, at deres kære ville komme ud. Og så sådan lige pludselig i slow motion, så bliver de der døre åbnet. Jeg tror, det er Susan eller en eller anden, der sådan har fået sådan reddet dem alle sammen derinde. Ja, selvfølgelig. Og så sådan kommer de alle sammen ud. Slow motion, og man ser, hvordan børn løber hen til deres forældre, og hvordan gamle bliver sådan... Både ud, og hvordan elskede elskende par, de sådan, hænger om halsen på hinanden. Så det også. Jeg sad ja. til øst, og jeg hulkede ja, ja, men jeg tror også bare, det var fordi, jeg havde brug. Jeg har nok gået længe og haft den der, sådan, uja, ja, det er det, det lige op over. Jeg tror, der har været dybere. Og dybere så, og så sådan, ja, det var, jeg er bare nok også lidt ensom. Lad mig sige, det ja. det den fucking sofa. Så det der, det var virkelig bare sådan mennesker, der sådan var glade for at se hinanden. Der var ikke nogen, der havde været glade for at se mig et halvt år. På det, det. det var helt vildt, jo. Ej, det kan jeg bare huske. Det synes jeg virkelig var, det var sad. Eller smukt, i virkeligheden. Når no, den sidste, den har jeg faktisk glædet mig lidt til, fordi det føler også noget, du har lavet på din Instagram, nogle gange, når du har lavet sådan nogle... Øhm, ikke spørg mig om alt, sådan noget, hvor, hvor at dine følgere har skrevet ind en, med grineren historie. Nå, no, ja og det er en der godt vil høre din pineliste historie under seks. Hmm, altså jeg har jo jeg har faktisk en historie som alle mine venner også ved og fordi den er så det, det er også blevet lidt en vandre historie men det er ægte sket for mig øh, fordi jeg har nemlig hørt den fra andre var sådan det kan ikke være dig der er sket for, for det er sket for mig. <laughs> Nej det er det er, vildt. At, det det er det, mandag, to år siden tror jeg eller sådan. noget. Så jeg har været på tinder date med en fyr synes han er mega cute, og vi ender med at tage hjem sammen, vi har sex, og jeg har haft ond i maven hele aften. Altså, jeg skal bare skide, kan jeg, oh, mærke. Nej, jeg ved godt for Men jeg tør ikke, fordi at jeg er så så bange for, fordi han har sådan et, et toilet, der ligger lige ved siden af soveværelset, er mega okay. lyd det der papirsvægge, så det kunne jeg bare ikke. Og hvis han skulle på arbejde virkelig tidligt den næste morgen, så jeg tænkte bare, hvor yes, hvornår kan jeg ligge her og sove, fordi der tror jeg åbenbart ikke bare hjem til mig selv? Og hvornår kan jeg ligge her og vågne, indtil han ligesom skal op? Så løser man med sove, og så bliver klokken 6 om morgenen, og så går han ud af lejligheden og tænker, yes, nu skal jeg skide. Så jeg går ud på toilettet, skider, og det er altså en fast pølse. Hvad bare kan det sige? Vi <laughs> taler meget om pølse i den her podcast, ja, og det er så fint. Ja, og den gider ikke at rulle ud. Og jeg er sådan der, det her, det er fucking løgn, ikke? Så jeg tager lorten med, altså jeg går ud og tager en bare en nettopose ude i hans skab, tager lorten op i den ruller den sammen, tager min sko på og går. Men jeg glemmer, at jeg har lagt... kan glemt lorten på hans skål, Altså sådan i plastikposen selvfølgelig. Men jeg glemmer den af og, og døren smækker, så jeg er sådan... Jeg havde fucking bestilt en låses med, mand. Jeg overvejede det, men det kan man jo ikke i en anden menneskes lejlighed. Nå, nej. Så jeg var så fucked, og jeg var sådan der... Jeg vidste ikke, sådan der, hvad jeg skulle gøre, men jeg skulle skrive til ham og lave en joke ud af det, og være sådan, ha ha, der ligger muligvis et menneskelort på dit øh, køkkenkul, og det er nok min. Så jeg vælger bare at <laughs> blokere ham. <laughs> og blokere ham alt, Og vi har aldrig set hinanden siden, men jeg er stadig så bange for den, da jeg ser ham, fordi jeg er jo blevet hende der i vennegruppen nu. Det var hende, der lader den. Øh, og efterladen. <laughs> jeg er bare lidt for jeg tror også, jeg har hørt jeg det. Har det hørt jeg siger. er det, dig? Jeg, har hørt jeg, har hørt, jeg, men jeg ved, jeg dig. Det er jo sikkert ikke bare mig, men jeg tror bare, det er en generelt, en bare en vandretterhistorie, der har kørt sådan, at det kan ikke være rigtigt, fordi det er faktisk sket for mig. Nej, Den der historie, altså har jeg hørt. Ja, også er mig. Altså ikke blevet fortalt som, at det var sket for personen, men hun havde hørt, at det var sket for en. Ej, det er pinligt, hvis det er mig, så faktisk. Ej, hvis jeg er blevet sendt med andre historier, men det er også fordi, det der, det tror jeg faktisk, må være stort set alle menneskers værste meget. der kommer til altså, Der havde jamen, der jeg faktisk de. lyst til at græde. Det er der de. havde jeg lidt lyst til at græde. Jeg synes ikke, det var sjovt, det der. Men også fordi, var det en, som du egentlig godt kunne lide? Nej, det var jo bare okay. et det bare og det var hyggeligt, fint. og sådan noget. Ja. der er slet ikke noget der. Han men det er heller... jo også bare mere sådan, altså så, så, så er det dig med lorten. Det er det, altså... jeg mener. Jeg er jo hende med lorten i, der, i hans vennegruppe. Og hvis de nogensinde ser mig, så vil det være sådan, ah, det er hende, der er lavet en lort. Men var det i København, okay. Ja! <laughs> det var også, Daniel var også lidt, altså sådan, undskyld, så kunne du bare kigge på dem og være sådan en ilm. Altså, det var da også lavet en lort. Altså, skulle det skulle da sammen sammen skidt. men jeg, jeg er bare glad for, at vi ikke kommer. Jeg tror Ej. ikke, vi går i byen de samme steder, det har været sådan virkelig glad for, for jeg kunne bare ikke overskue den der situation og møde personen og være sådan, ja, det var mig. Ja, fordi jeg er der lidt sådan, hvis det var en, du havde samlet op på friheden. Ja. Ja, så altså, havde ja, så er der jo stor sandsynlighed for, stor, jeg føler, at dem, der kommer på friheden, de kommer på friheden, og de kommer ja. også igen dagen efter. Altså ja, ja. Så det er da godt, hvis det er en, du har hentet på rumors. Eller et ja, men det var gang. et eller andet lort, så jeg tog ja. til, tror jeg. Undskyld. Men, ja. Jeg kan altså godt at, hvis jeg vide, hvad han har tænkt. Ja, jeg ved lorten, hvad der er blevet men af det den. det kan også være, at han er blevet ked jo, tænker jeg, fordi vi også, fordi... <laughs> det han over lorten, eller kan... over, at jeg blokerede ham. Nok begge deler. Ja, men jeg, får bare... jeg ser på <laughs> men Forestil dig lige, at man har haft sex med en, og hvem ved, om han synes, at du var sødere, end du synes, han var. Og han har glædet sig ja, ja. til at komme hjem og sende en sms, når han har fået fri fra arbejde eller en, en DM. Og så lugter der lidt dårligt i lejligheden, man kan ikke forstå, hvad det er. Ja, der er ikke. Der er og... kun en lort. <laughs> Og, og, og, og så ligger der så, tænker man, ej, en gave, eller hvad jeg <laughs> op. Der ligger simpelthen menneskeafføring i en Vi skriver til dig, undskyld, men hvad der skete. sket? og du er blevet blokeret. Jamen, jeg synes at det var så pinligt at blive nødt til at blokeret. Det kan jo ham. føles som, altså, en sådan, altså, person, et personligt, personligt angreb. En personligt angreb, ja. Oh. Ej, ej, prøv tænke mig, hvis jeg bare oh. føler, at sådan, jeg er med ham hjemme for at lave et angreb på ham. Jamen, det er sådan, netop når du også er blokeret ham, så er det jo lidt sådan, gud, var det så dårligt sex? Måske jeg har jeg faktisk givet ham PTSD. Ej, det håber jeg ikke. Nej, det Han har ikke været sammen med et andet menneske siden den dag. Nej, <laughs> altså, men, men lad os bare prøve at vende det om. Det er jo tit også altså sådan, så hvis der var en fyr, der havde gjort <laughs> okay. det der mod mig. Jeg ville det være så forvirret. Ja. Det ved jeg faktisk godt at vide. Det, det, jeg jeg var, nej, med jeg var begyndt med. at <laughs> Fordi jeg havde troet, at det var, fordi han ville straffe mig over et eller andet, eller at det havde gjort noget forkert. Og, sådan. og hvis jeg så ikke engang kunne skrive til ham, undskyld, Henrik, men hvorfor ligger der en lort på min spisebord? Og der bare stod sådan, at du kan ikke søge Henrik op nogen steder, for at få blokeret der. Ja, det virker ret meget som et, et attack. Ja, lidt på en måde. lidt. Shit, en historie, mand. Nå, men hvad hedder det? Nu skal vi jo øh, til det sidste element i den her podcast, og det er dagens... Dilemma. Og altså du er jo dilemma-masteren. Ja. Og jeg må... sidder og graver dilemmaer frem derovre. Jeg må lige så godt krybe til korset. Jeg har ikke forberedt mig til i dag, så... <laughs> jeg har fundet et af alle dem, der har sendt os. Der er mange. Jeg har været inde i vores arkiv herinde, og der er en del. Der er en her, men jeg føler ikke, der er blevet skrevet færdig. Personen skriver, jeg bliver opsat af mennesker. Hjælp. Ved ikke, hvad det er. Kan ikke engang genkende... Kan kan ikke engang kende mennesket ordentligt og stadig blive opsat. Hvad betyder opsat? Altså, sådan, altså besat. besat. No. Ja. Den synes jeg faktisk er meget god. Mm. Fordi den minder dig også lidt om det, I to lige har siddet og snakket om på en eller anden måde. Altså, ikke ja, det, det her med, sådan, med meget hurtigt. Blive du kan godt, se du, godt ja. se, du har lige fået bekræftet det, i, Ida nævnte tidligere. Ikke? Men jeg troede, jeg valgte noget, som vil gøre godt. Og så vælger jeg noget, som, ikke, som jeg tror ikke vil gøre godt. Men så endte i god jord. Lad os tage det her dilemma så. Jeg tager den lige igen. Jeg bliver opsat af mennesker. Hjælp ved ikke, hvad det er, kan ikke engang kende mennesker ordentligt og stadig blive opsat. Ja. Opsat? Nå, besat. Nå, okay, men jeg, er jeg, jeg tror det i det Nå, no. Ja. No. No. Okay. Det er sådan en ding, så holder med. Ja, jeg, jeg tænker, det er besat, ikke? Ja. Jo. Mm. Må jeg starte? Ja. Yeah. Jeg forstår hende godt, men det er den der nysgerrighed og, og spændingen og det nye og sådan, der kan fange, i hvert fald min opmærksomhed, med at der kommer et nyt menneske i et lokal, der er hvor jeg har ikke noget imod mennesker, der fylder meget. Fordi så lige pludselig, så skaber de en form for stemning, og de får min opmærksomhed, og jeg synes, det, jeg synes det er spændende. Så jeg kan også godt blive sådan meget hurtigt, øh, det er besat af et menneske, men gerne vil lære mennesket mere at kende, og meget sådan, vi skal finde en dag, hvor vi kan hænge ud, eller vi skal ses igen, eller... Et eller andet, sådan, hvor, at, hvor at, så kan jeg, jeg, ned, jeg nedbrygte ikke min venner har i forvejen, men hvis jeg så møder et nyt menneske, så kan jeg godt sådan, helt sådan, sådan, søge det menneskeagtigt i en periode. Mm -hmm. men, ja. jeg, jeg synes, det minder lidt om et øh, dilemma, som der også var en, der sendte ind til os, da vi var på smukfest. Kan du huske det, hvor at det var en pige, der gerne ville være bedre til ikke at blive obsest med fyre, øh, efter mm. hun havde haft sex med dem? Det er rigtigt, ja. Og, og den synes jeg egentlig var ret interessant, fordi den talte tal vi meget om i forhold til det der med, at jeg egentlig også synes, at det er fint nok, at man bliver lidt besat af folk, eller at man involverer sig følelsesmæssigt, eller at man får følelser. Jeg tror heller kun brugt ordet besat eller obsessed, mm -hmm. men det var mere sådan, at hun ville gerne blive bedre til at have sex uden at blive så følelsesmæssigt involveret, føler jeg. Yeah. Øhm, hvor jeg så var sådan, det synes jeg ikke, at man behøver at, at mm -hmm. gøre. Øh, og at jeg egentlig synes, at det er fint at have sex og forfølge sig eller møde nye mennesker og blive sådan lidt obsessed med dem. Eller sådan. Jeg synes egentlig, mm. at det hele er meget nuttet. Eller sådan, så længe, at man selvfølgelig ikke bliver besat på sådan en måde, hvor man står og ringer på folks dør kl. 13. Ja, ja. det skal man have været sådan... <laughs> Det er lidt nøg, jeg, jeg, jeg tror helt seriøst bare, det er mega naturligt. Jeg kan da også godt møde mennesker tit, hvor jeg kan være sådan meget sådan, okay, du er virkelig spændende, du er virkelig interessant. Det er jo, det er jo bare det her med, sådan, at personen er interessant, og nogle gange så tror jeg også for mig selv, kan det også komme i en eller anden usikkerhed, hvis jeg møder et menneske, som jeg bare føler er sådan, wow, du er så smuk, du er så griner, du er så sej, hvor kan være sådan, okay, eller et eller andet. Sådan, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg tror det er meget naturligt at have det sådan. er. særligt også, hvis man er i perioder, hvor man netop har det måske sådan, ikke så fedt med sig selv, og så man møder nogen, som man ser på på den måde, som du lige beskrev, så, så kan det også være fedt at hænge ud med nogen, som man føler kan bekræfte en i, at man er fed. Eller sådan. Altså, jeg spejler mig i hvert fald meget, de mennesker, mm. jeg er sammen med. Og, og jeg tror også meget alt efter, hvilken, sådan, øh, hvordan jeg lige har det inde i i perioder og sådan noget, også veksler med meget mellem, hvem af mine venner, jeg er mest sammen med, altså sådan, hvis det giver mening også, mm. apropos yeah. det der med, sådan, hvem man borger til hvad og sådan noget. Ikke? Og, og nogle gange synes jeg også, det kan faktisk også være tit, når jeg, ikke altså sådan, har det så fedt med mig selv og sådan noget. så sy synes jeg også nogle gange, det er rart at være sammen med nogle mennesker, som ikke kender mig særligt godt. Mm. Øh, fordi så behøver vi ikke tale så meget nødvendigvis heller om mig eller om, om, om dybe ting og sådan noget, men så kan vi bare sådan lidt grind på overfladen og sådan lolle og have det grineren og, og, og, og tale om alle mulige ting, eller jeg kan lidt selv bestemme, hvem jeg godt vil være. Ja. Mm. Øhm, og det synes jeg er vildt rart nogle gange faktisk. Det kan også blive ret toksisk, og man skal selvfølgelig det er ikke bare dække nogle af dine <laughs> problemer på. Men det kan bare være meget dejligt nogle gange. Ja. Mm. Altså, øhm, ligesom det også er dejligt, når min bedste veninde jeg er hjemme, og vi skal tale om den her lejlighed, og om Simons fodbold og sådan noget. Men det er også bare det samme, og det samme, og du ved, sådan, det hænger mig så langt ud af halsen, at jeg også bare synes, det er fedt at være sammen med nogle mennesker, der ikke spørger om de ting. Mm. Ja, men sådan har jeg det også. Det var også det, jeg mente det der med, sådan at man, det er dejligt både at have dybe venskaber, men det er også mega fedt bare at have de der venskaber, mm. som er sådan, det er bare lige på overfladen, vi hygger, vi kan tage ud sammen, vi kan have mega grinerende samtaler, men jeg får det, ikke sådan, jeg bliver ikke sådan, det bliver ikke intenst for mig at være sammen med dig, fordi vi hele tiden skal have de her personlige snakker og sådan noget. Det synes jeg er vildt ret. Men hvornår går grænsen så for, at man er opsat, eller hvad det var? Ja. Og, og, og altså, hvornår går grænsen til, at det ligesom ikke er sådan normalt, eller at man bør sådan se en af, at du måske skal fjerne dig lidt fra den her person? Altså, jeg tror, at grænsen går, hvis du også holder øje med, hvad personen laver, når du ikke er sammen med personen. Virkelig, altså, venter på, at der kommer en story op på Instagram, ja. eller deepstalker personen konstant på Instagram, og... Det ved jeg ikke, hvis du er så opsæt af personen, at du nærmest sådan forlanger altså du, at du får en eller anden, sådan danner, danner en relation, uden I har en ægte relation. Jamen det også, faktisk, også faktisk, fordi jeg har, jeg har lidt haft et venskab på et tidspunkt, som godt kunne minde lidt om det, hvor jeg følte, at, sådan, at hun mere og mere begyndte at ligne mig. Både udsynsmæssigt, hun gør alt det, jeg gjorde, hun fik de samme holdninger, hun ville være de samme ting som mig hvor jeg kunne mærke, at det blev sådan lidt en obsession for hende til det usunde på et tidspunkt, hvor hun ikke var sig selv, og vores venskab mega uligevægtigt, fordi hun var nærmest lidt mere som en fan, og det var, men det var mega svært for mig i talesæt, fordi at hvis jeg i talesæt det, så vil det jo også virke som om sådan, Ej, du må ikke have det samme sko som mig, og sådan noget. Mm. Det var også totalt åndssvagt, men det var virkelig mange ting, så jeg tror, at man skal, man skal, sådan skal man lige være lidt worry, eller sådan wary, hvad hedder det, omkring, tror jeg. Opmærksom på. Ja, opmærksom på. Mm -hmm. Det lyder også, Altså sådan ret ubehageligt. Det ja, ja, helt vildt. Det var totalt underligt. Men hvad, hvordan kom du ud af det? Jeg endte bare med at sige det, som det var. <laughs> altså, jeg gik i virkelig lang tid og havde det sådan, det her, det blev, bliver bare mere og mere underligt. Øhm, og så var Pringet bare lidt over i det på et tidspunkt, at jeg havde altid sagt, at jeg gerne ville være seksolog. Og så kom hun til mig på et tidspunkt, og så var hun bare sådan, jeg har fået sådan en øh, åbenbaring, jeg skal være seksolog sagde hun til mig, at jeg var bare sådan, det er løgn det her, nu, nu kan jeg ikke længere, og så fortalte han bare, som det var, at jeg følte at vores venskab var uligvægtigt, fordi jeg følte, at hun ikke var sig selv sammen med mig. Jeg følte, at hun var mig sammen med mig. Så det var underligt, og så stoppede det egentlig bare lidt, der gled bare lidt væk fra hende. hvad sagde hun til det? Altså, blev hun hun benægtede det jo fuldstændigt. Bare... Hun blev mega ked af det, hun det fuldstændigt. Øh... Ja. ja, det er fandme en svært situation. <laughs> jeg <Ja, me. laughs> står der og benægter med fuldstændig <laughs> ja. en ting Så samme tabs. Ja. Ja. Og sådan... ja. Men vidderligt også det, altså Nå. sådan med tatoveringer med alt. Det var meget Ej. mærkeligt, og alle kunne se det omkring os, altså alle vores, vores tætte venner og sådan noget, ikke? Men jeg tror, at det, det er et rigtig godt eksempel på det der med, sådan hvis, hvis du, altså både hvis man er i din position og opdager ens venner og begynder at være på den måde. Det virker også, som om du egentlig gjorde det meget også af sådan øh, omsorg i virkeligheden. Unomselt. Det der med, sådan, kan du ikke være dig selv i vores relation? Er du okay? Mm. Og, og, og det tror jeg da helt klart, man skal være opmærksom på som anden parten. Men jeg tror også, at man skal, hvis man er den person, der bliver opsat, som også var hende der. Opsat, nu sidder jeg også og siger det. Ja, det altså, lyder mærkeligt. Fordi der står opsat. Altså, altså, hvordan UP. Opsat, det er jo Fordi sådan keder så ked af det. Ja, eller ked af det. Åh uh, nej. <laughs> <laughs> nej, men. Har du, har du, har du givet os et forkert billede? Nej, problem, op. er bare opsat. Så ja, jeg tænker det der er opsett. Det er opsett. Ja, ja. det ja. ja. men og hvis man så er, ligesom er i hendes øh, situation, så, så er det nok virkelig vigtigt det der, med, at man mærker om man har sig selv med, om man ja, hviler i det man gør og om man godt tør at være sig selv når man er sammen med folk eller ja. om man gør alt for at please dem hele tiden, fordi så har man jo et problem, så har man det jo ikke godt selv. Præcis. Ja, yeah, Så man, at man en mister en sig, sig selv, sådan, trække sig lidt tror jeg, eller ja. eller være ærlig og sige sådan. Jeg har svært ved at slappe af. Jeg, jeg føler, at jeg kopierer alt, du gør, fordi jeg synes, du er så sej, og jeg har svært ved at finde ud af, hvem jeg selv er. Mm. Um, det tror jeg bare også de færreste, der vil sige det. Ja, det ikke? tror jeg også. Altså... Men jo, det er være altså... meget, meget, meget sejt at gøre, mm. jeg. Ja, ja 100%. 100%. Jeg synes egentlig også, at det, selvom det er... Jeg tror også, det kunne være grænseoverskridende at være ven, der så sagde det til sin ven, der kopierer en. Mm. Men det ville egentlig også være meget cool, hvis man selv var opmærksom på, at okay, jeg kan mærke, at personen mister sig, altså mere og mere sig selv et her venskab, fordi at alt bliver bare talt efter min mund, ja. og du ja, ligner mig, eller gør ting, som jeg gør, af mm -hmm. alle steder, hvor jeg er. Så lige sige, hvad fanden det, der foregår. Ja. <laughs> ja, ikke? Og så ellers så trække sig og prøve at sådan arbejde lidt med sig selv, tror jeg, i virkeligheden. Det handler jo bare om min usikkerhed i sig ja. selv, ikke? Mm. Det tror jeg nemlig også. Og det, sådan, at det gør alt dårligt nærmest altid. Mm. Det så det er jo altid det der med at prøve at se ind af, hvis man føler, at man har nogle problemer, sådan, hvor kommer det fra jeg er nok ikke i sådan balance. Jeg skal nok prøve at øve mig i nogle ting med mig selv. Og så er vi jo tilbage til det, du sagde, Lasse. You gotta love yourself first, before you can love anyone else. Yes. Wow. <laughs> hey, that was beautiful. Skal vi, skal vi hvad hedder det, runde af på, på den? Lad os slutte ja. på den. Mm -hmm. Tak siger. fordi du ville komme, Sofie. Ja, tak fordi du var meget Lyt til alle episoder af Friends After Friends, der hvor du henter din podcast.